Sziasztok! Ez itt a hétvégig kötekedő, és ugye az a Magyar Futballról szóló podcast, ami úgy beszél a futballról, hogy lehetőleg ne használjunk futballkifejezéseket, tehát ö, mindenről van itt szó, párternökökről, ö, meg... Ö, államról, meg kormányról, meg klubokról, de lehetőleg passzhatékonyságról, meg várható górokról ne legyen szó. Az állandó stáb visszatért egy kisebb nyári szünet után, vagy egy kisebb nyári frissítés után, úgyhogy itt van Fekő Ádám, Díos György károsult újságíró, és Gazsó István Hanta, Fanta, sok Mozgalmi nevű kispesti bloggerpápa, és hát vágjunk is bele a. Te egyébként cseppregibotod, vagy ezt ne fedd De engem mindenki felismer a, az orhangomról és a kiváló artikulálásomról. Igen, én, én pedig egy Délpestre szagadt, kiugrat sportúságíról lennék. Na de vágjunk bele a hadásba, mégpedig ott, hogy hát nem lehet. Azért emlegettem pártelnököket, meg pártokat, meg politikát, mert hogy nem lehet most kikerülni ebbe az egy-két napba a hétbe. Amikor beszélgetünk a magyar futball kapcsán azt, hogy definíció szerint tényleg a legdurvábban felvállalva eh, hogy mondjam, gázol bele a politika a, a sportba. Miről beszélek? Ugye elindult a nagy digitális forradalom, ugye Orbán Viktor vezénylésében, és a digitális polgári körök, hogy mondjam, cunamiként söpörnek végig az országon, és ilyen tematika szerint valahogy, ahogy így, szerintem kicsit ez olyan, kicsit új működik ez, hogy ránéznek valakire, és akkor eszébe jut valami róla, a, nem tudom, a think tanknek, és akkor ránéztek a kubatokra, szólták, fradi azt még sem ugye, hogy, izé, hogy választások manipulálása polgári kör. Úgyhogy úgy, ingyenes. Úgyhogy listázó annyi. polgári kör, de mondjuk arra meg, hogy ott van a szuverenitás védelmi részleg. És, igen. Akkor, és akkor Kubatov Gábor, aki a felkent papja annak, hogy a sportot nem lehet összekeverni, a futballt nem lehet összekeverni. Ez, bocsánat, egészen pontosan, egészen pontosan július elején mondta el utoljára, hogy a Csányi Sándornak üzenve, hogy a sportot a lehető legtávolabb kell tartani a politikától. Tehát ez, ez, és másfél hónap után egyszer csak megérkezik a digitális polgári kör. Én egyébként még kiemelni, hogy nem tudok nem röhögni ezen a, ezen a digitális polgári kör szövegen sem, meg, mert hogy most ilyen digitális honfoglalásról, meg digitális nem is tudom, aranybulláról, meg ilyenekről veszünk, és hogy egy kicsit az az érzésem, mint az ilyen, az ilyen 90-es években itt, itt ragadt, ilyen, ilyen, ilyen modern hullám érkezett volna meg egyébként a Kormánypert környékén, hogy azt a minden digitális, meg Ézé Úristen, most megmutatom neked a számítógépet, stb. stb. stb. És hogy hát ezek Facebook csoportok valójában, ezt azért tisztázzuk, és akkor a, a kuba megalapított egy fradi digitális polgári kört, ahol, hát igen, egészen példás névsor van, Én, ugye Lotfi Begi, aki egy egyébként perzsa hátterű ö, ö, lemezlovas, mellette a Kárpátia zenekar énekese Petrás János, ö, aki hát maradjuk annyiba, hogy kopasz, éh, éh, és, és, és, hát, és hát ilyen nagyformátumú emberek vannak még benne. Természetesen Dibusz Dénes, aki ráadásul ugye aktív labdarúgója a Fladinak, és bár már 2020 négyben az akkor még köztársaságjelenők Novák Katalin beszéde alatt egyébként már ő ott bólogatott hátul a, a, a, ilyen, ki, ilyen dísznek kiállított emberekból, akik, akik ugye a nemzetegységét hivatottak bemutatni. Ugye, hát ugye pár év pár, pár hónap és a Novák pár Katalin hítenk, le is mondott. Is igen jön, igen nagyon, nagyon rosszul. De hogy, de, hogy, de, de a, na minden, a lényeg, hogy azért róla, eddig is lehetett sejteni, hogy alapvetően nem csak és kizárólag sportszinten elégedett Kubatov Gábor munkája. Valahogy, hogy úgy fogalmazzunk. Azért ez így is nagyon kemény, hogy a posztriválisát a válogatottba a Gulácsit konkrétan lehorták, hogy úristen ilyen megosztó témákat vitt egyébként a válogatottba. Dibóz pedig beszár a Fideszes propaganda csoportba. De a Gulács egyáltalán nem vitte a válogatottba meg se Igen, nem De hogy ez volt, ugye, ez, ez volt vele ugye a kritika szembe, amikor ugye kiáltam mellett a sátáni gondolat mellett, hogy a család az család, meg hogy a talán is és, és azért konkrétan leverték róla a keresztvizet no, ugye még Orbán Viktor is a rádió egyikén is üzednek, és akkor Dibusz Dénes egyszer csak besétál a fideszes polgári körbörögi csoportba. Ennyi. Meg meglepődünk, Pista? Nem, mert, mert van ott, amin inkább meglepődünk, az egy, egy olyan figura, akit még nem mondtatok, hogy nem tudom, hogy mennyire összeférhető, vagy összeférhetetlen, de ugye a Szerencsejáték Zrt, ami a Magyar Bajnokság egyik főszponzora, annak is az elnökölcsi igazgatója benne van ebbe a nem baráti kör. B digitális polgári kör. Digitális polgári. Az, az, hogy én mindig DPG-nek rövidítem, és akkor a drótpostak drót, alapítás. nekem is róla. Ilyen majd szerintem berakjuk az a aplóba. ugye a DK, meg ugye úgy szoktam magát rövidíteni, hogy DKP, mert az imétszín van például, tehát az gyakorlatilag. Amúgy nekem ebbe a, a legmeglepőbb mégse ez a figura, hanem az, hogy Fradi digitális polgári körnéven fut ez a Fradi a, ami, ami azért érdekes, mert nem tudom nektek mennyire van meg, hogy a Fradi mennyire-mennyire vigyáz a védjegyeire. Tehát, hogy kihasználhatja a Ferencvárosi TC, FTC, Fradi és egyéb szavakat, vagy akár jelképeiket, amit le vannak védve. Minket nem tudott volna el szemben, de igen, ez És közben már. a pártelnök pedig gyakorlatilag, vagy párt pénztárnak, hogy mi a ő most ott a... Alelnök. igen, de klubben... Pártigazgató, egyébként nem. Nem alelnök. Valami hát a lényeg, hogy magasan van. Igen, a pártban, és mellette a Fradinak ő az elnöke, ő pedig nyugodtan elkezdi használni egy ilyen dologhoz. Tehát nem az ma hogy fradista polgári kör, vagy nem polgári kör, most digitális ja, polgári az, kör. Igen. Tehát nem azt használja, hogy fradista, hanem hogy egyértelmű, hogy fradi. A fradista az, az olyan, tudod, az olyan lenne, hogy az egy jelző. Tehát, hogy az, az még, én azt mondanám, hogy az a nincs is semmi baj, ezt, ezt azért nagyon nehéz még jogilag is valószínűleg támadni, de az, hogy Fradi digitális polgári kör, ez... Hát jó, mondjuk ez, ez ugye azért is nehéz, mert hogy, mert, hogy egy, egy Facebook csoport nevét azért viszonylag nehéz azt mondani, hogy ne haragudj, ti védégyet Ó, mert... Figyelj, ennél lejjebb mentek. A, a annó 2010-es évek elején, amikor már a Kubató volt a Fradinak az elnöke, akkor a... Nemzeti sport, és akkor még a Fradi oba volt a nemzeti sporttal, nem úgy, mint mostanában, hogy a nemzeti sport elindított egy blogszolgáltatást, és azon volt egy Fradi blog, ahol talán a Fradi szó szerepelt az URL-ben. De úgy, hogy tudod, ilyen, ilyen fradivalami.blog.népsport.hu, tehát ilyen, ilyen végtelen hosszú URL, és egyszer csak jött a levél, hogy ők ezt nem használhatják és akkor le kellett cserélni a, a még azt a kis URL-be lévő szócskát is. Tehát, hogy te most létrehozol mondjuk egy facebook.com per fradi digitális polgári kör, vagy nem tudom milyen domént, az, az nagyjából pont ugyanez. Tehát nem, nem látom nagyon a különbséget, hogy, hogy mi változott 15 év Én alatt. nem tudom, hogy a Facebookon ezt mennyire lehet egyébként érvényesíteni, annak idején egyébként egy hozzám ezerszer kapcsolódó mái faló polgármestere is le akarta tiltani egyébként a mái nevet használni való Facebook csoportot, hogy ez így le van védetve, meg ilyesmi. Ott se sikerült, bár hát le lehetsz, hogy a fradi és nagyobb emberek lennének. De egyébként, igen, ez is egy nagyon furcsa Jogás dolog. kell lehet, és azok megvannak ott. Igen, igen, de természetesen a ilyen jogi kérdéséken kívül, ez azért tényleg egy olyan, olyan szintlépés ennél a klubnál, ami, ami nyilván eddig is tudtuk, hogy, hogy azzal, hogy a Kubatov Gábor ö, ugyanazon, ugye ő is nagyon szeret már az, e, már az első perccől kezdve nagyon elkezdett szeretni Facebookon kommunikálni, és ugyanazon a Facebook oldalon kommunikálja a párt ügyeit mint a Fradi ügyeit. Ezzel már automatikusan összemosódott a kettő, hogy ő most éppen egyébként milyen minőségben nyilatkozik, és általában mind a kettő minőségben nyilatkozott egyébként. De, de azért eddig, hogyha úgy volt, akkor, akkor úgy mindig ki, vagy így el, elmaszatolta ezt a Kubatov is, meg egyébként a Fradi is, hogy hát igen, ez egy nem egy olyan helyzet, a Fradinál minden világnézetű embernek helye van. Annyi, hogy a digitális polgári kör, ami csupa fradi kötődésű prominens van, az mit ad isten a Fidesz propaganda csoportja, a, a, a klubelnök ugye a pártnak vagy az igazgatója, vagy az alelnöke, és, és, és úgy általában minden létező megmozdulásokkal azt támogatják, hogy egyébként a Fidesz maradjon. És ez egy, ez, ez egy nagyon régi, pont egyébként írtam egy cikket erről, nem is olyan régen, a, tehát ez egyébként egy nagyon régi ilyen ős hazugsága a Kubatovnak, vagy hát ilyen ős mítosza, hogy ugye milyen borzasztó helyzetben volt a Fradi a Fidesz előtt, a, meg hogy mindig, amikor nem a Fidesz volt kormányon, hát mindannyian tudjuk, hogy mennyire igaz ez, hapszózzárie, illetve, hapszózzárie, illetve, hapszózzárie, illetve hogy hogy ez mindannyian vagy... tudjuk, hogy ki utasított, vagy úszította rá Tordján Józsefet erre a klubra annak idején, mert nem Gyurcsány Ferenc és Júlia, Gyula, hanem a, és nem is megyesi Péter hanem a köztük lévő fiatal is derűs Orbán Viktor, na no mindegy. Amikor átveszik 10-11-ben a fralit, akkor tényleg nagyon rossz állapotban van. Tehát konkrétan hitábből meg ebből fizetik a számlákat. Zárójában szárva. E, igazából az a, az a döbbenetes, az mondjuk magamról nézve döbbenetes ebbe a történetben, hogy még mindig meglepődik az ember, hogy hogy meddig mennek. De hát, mert szerintem már többször volt itt is szó, hogy választások előtt is rá vagy ráveszik ugye a saját játékos, a fradi saját játékosait arra, hogy, hogy kampányoljanak a, a Fidesz mellett. Tehát ugye már 18 ban is megtörtént ez, 22-ben is megtörtént ez. Egy egész egyszerűen előveszik őket a, a kampányban most, hogy, hogy ők mennyire meggyőződésből csinálják ezt, szerintem egyáltalán nem meggyőződésből csinálják, hanem hanem arról van szó, hogy, hogy függnek, de nem belezsarolvannak ebbe a helyzetben, hanem nekik természetes, hogyha kérnek tőlük valami ilyesmit, akkor megcsinálják, mert végül is valószínűleg együtt tudnak működni ezek az emberek. Tehát mondjuk, ha megnézel egy, egy, egy nyékit, mondjuk, egy nyékibalást, hogy... hogy Valószínűleg nagyon jól együttműködik a Fradi vezetése, Kiről beszélek, ugye a, a vízilabdázóknak a egymás után két b nyerő edzőjéről van szó. Nem, nem, de, de ugye azért ez itt ebben is, hogy nagyon-nagyon sok mozzanata van ennek a dolognak, ugye az, amire a Pista előbb mondott, ez a védjegy dolog, és hogy használja, nem tudom mi, de azért ez a, hogy már ez a főnök beosztotti viszony, tehát ez az egyelőtlenség, ez az aláfelé rendeltségi viszonynak is a, hát ez ugye a annak visszélés. a visszaélési. Ez ugye, ez, ez, ugye, ez, ugye, ez, ugye, ez ugye annak a parazita életmódnak a következménye, ami a ami, ami teljes magyar sport benne van, hogy, hogy az állam, ami ugye az állampártot jelenti gyakorlatilag, ad egyébként elég sokat, és cserébe ezért négy évente, igenis oda kell tenni a seggünket. De minden esetre szerintem a legizgalmasabb az az, hogy egy pár ilyen hozzánk hasonló zárványt leszámítva egyébként így a... Tehát, hogy olyan, mintha hogyha nem lenne ebből egyébként olyan borzasztóan nagy felháborodás, hogy, hogy most már teljesen nyíltan kampányeszközként tekintenek erre a klubra, és teljesen a, pártá, a az párt per párt állam lett. Szerintem ezzel nyilvánítva. Tehát, így, itt, itt most már nincsen mellébeszélés meg ilyesmi, hanem az van, hogy hogy eddig is egyébként 22 előtt is utalt rá a mostaninál jóval filmokban Kubató, hogy ha nem Fidesz van, akkor a Fradinak rossz lesz. És ez, a, ez az üzenet, és most már igazából arról van szó, hogy a Fidesz az a Fradi. És ott, ott én eddig, eddig nem említjük, de hogy, hogy ott van például Nyíli Zoltán, akinek, akinek a neve egy csomó embernek nem mond semmit, de gyakorlatilag ő irányítja a Fradit. Tehát ő a fradi operatív vezetője, nem Kubatov Gábor. Ő is ugyanúgy ott van ebben a, a digitális polgári körben, de még, még kanyarodjunk vissza a Szerencsjáték ZRT-nek. Igen, az egy alultárgyalt részlet mert mert ugye erre mondjuk erre sokan felhívták a figyelmet, hogy, hogy ugye ezzel párhuzamosan megy egy gigantikus hisztéria ugye a a, a fradisták részéről de hát azért, azért, mert ugye Kovács Gábor hergeli őket. A itt is sokat vesélyzett magyar szabály miatt, tehát hogy megfelelő mennyiségű magyar játékosnak kell pályára lépni a bajnokságban. Szerintem, Botti még ne, ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy, hogy szerintem majd tárgyaljuk ki azt, hogy jutott el odáig, hogy a Kubató mostanában eh, hogyan kommunikál a Facebookon, vagy hogyan kommunikál kifelé, és ennek ugye ez a magyar szabály az egyik része. De még visszatérve magára a névválasztásra, Jaj, tehát hogy miért belemennék ebbe a kronológiai dologba, hogy én gyakorló kispács szurkolóként egyszerűen nem tudnám elképzelni, hogy, hogy létrejön egy, egy Budapest honvéd digitális polgári kör, és, és ezzel ne emeljek szót, hogy, hogy, a, hogy a klubom nevével visszaélnek gyakorlatilag. Amúgy Puskás-Tisza-Sziget ugye akart alakulni, azt hiszem, csak egy pár nap után törölték a dolgárt. az elkezdtek hűvörögni az emberek, de, de ez is olyan dolog, hogy... Hogy. Hát az, ugye azért ne, ne, ne lepődj meg, hogyha a, a klubod legismertebb ö, kormánypárti szurkolója ö, visszatér mondjuk a heti három moszkvai útjáról, ö, akkor nem alapít meg egy kis DPK-t. Nem tudom, hogy megmerné csinálni, lehet, lehet, lehet, hogy van ennyi valóságérzéke, és kizártnak tartom beszélni, hogy ennyi valóságérzékelésük, de ezt mondjuk ne, ne zárjuk ki. Nem tudom, én például nem tudom elképzelni arról a, arról a közösségről, amiben én nagyjából mozgok, hogy ez ellen ne, emelné, ne szót, vagy ne jelenne meg nyilvánosan. És a, amikor létrejött ez a Fradi uh, DPK, Uh, a nagy... fradi dr drótposta kalamb. Igen, nagyon, <gül> nagyon, <gül> lassan megszokom. Uh, azóta én nem nagyon futottam bele olyan, uh, olyan felháborodásba, hogy, hogy hello én is fradista vagyok, ez, ez, ez most akkor ez, mi ez, meg, meg miért, miért használják a klub nevét ilyen célra? Ez hát egy... ha mindig kritikus Ferencvárosi cégközép, nyilvánvalóan ezt is támogja. Igen, nem, mint az egyetlen ilyen valamennyire széllel szembe pisilő felület egyébként a Fradi környékén. Én, és zárója, ugye ők azért Ferenc CZ, Ferencvárosi cégközép, mert mert őket is elkezdték cseszegetni, hogy nem használhatják a Ferencváros nevet hmm. annól. Ja, igen, és hogy az egyébként egy nagyon fontos része ennek az egésznek, hogy, hogy ez egy olyan folyamat, aminek egyébként a mostani pont ezt az ilyen viszonylagos csendet köszönhetjük, hogy valójában a... a az úgynevezett fradi tábor, amit nyilván a B-középer, Ultrákper hasonló néven szokás emlegetni. A lényeg, hogy ott a kapu mögötti, mögötti szektorban csoportosuló, az egész ország területéről érkező emberek azok meccseken, hogy igazából most már nagyon-nagyon régen ők képviselik a fradi szurkolókat egyébként a, a tömegek szemében. Ez, és a, az, hogy nyilván ők, ők a, nem is tudom, hangadók, stb. stb., azzal nincs egyébként a probléma, de, a, de a, a, az oldal lelátóra egyébként szintén elég aktívan járó figurákat azért tulajdonképpen le se szarja senki már nagyon régen. Ez már nagyjából ott látványos lett, hogy nekik a mai napig vénaszkennert kell használni, miközben azok a szurkoló akik akik miatt eleve kitalálták a vénaszkennert, már rég kibulizták maguknak, hogy nem kell. Mert a világon mindenhol a táborok kommunikálnak, úgynevezett a szurkolók nevében. Nem, tehát. csak azt mondom, hogy itt szerintem azért nagyon fontos az, hogy így kilettek zárva azok, az, az, az, az egyébként korábban a Fradinál kifejezetten egyébként látványosan jelenlévő ilyen klasszikus, ilyen nem is tudom, öreg szurkolókat, stb. stb. Mert hogy így... Az a fajta ideológiai közeledés, aminek köszönhetően egyébként a Kubatov Gábor most éppen kijelentette egy elképesztően jó és szórakoztató fankadeli Ferenc repperrel folytatott videó párbajban, hogy, hogy ő igazából ilyen radikális részéhez tartozik a jobboldalnak, amit egyrészt minden politikus ritkán jelentett ki eddig. Másrészt pedig megtörtént az a, az a közeledés, hogy tulajdonképpen szerint talán a Fredi tábors sértődik meg rajta, ha azt mondom, hogy a radikális képviselői egyébként többség, vagy a, a, a társadalom többségénél nagyobb számban, létszámban vannak ott jelen. Ö, és és, és itt, Igen, köszönöm, köszönöm. És hogy így igazából ez az, ilyen, ez az ilyen, szépen magyarosan szólva, ilyen match made in heaven, hogy igazából itt van az állampárt, aki egyébként egy csomó dologban, a, a, a, a legtöbb dologban nagyjából ugyanazt mondja, mint mi. Tehát így nem szeretik, nem szeretik a melegeket, ki is lehet tenni végre ugye, az áthúzott szivárványos drapériát, az se politizálás most már, tehát hogy az egyébként belefér. A szivárványos ö... igen, de az áthúzott az nem. De a a, a baloldali bármi az a politizálás, de a, hogyha bar a balra kanyarodás áthúzva, az már... Igen, de most már az áthúzott szivárvány is kifér, minden most már meccsről meccsre. tehát hogy most már ezek a dolgok így, így összenőttek igazából, és pluszba még sikerült elérni, hogy a valójában, tehát hogy az ennek a tábornak a valójában ideológiai szövetségesének számító mi hazánkat is ugye fő ellenségként kezdték el te, tekinteni jó páran. No, tehát, hogy most már csak Novák emőkének hívják Novák elődött, aki állít, hogy imádom ezeket a régi kurucinfós de most hagyjuk is. És, és és te, tehát hogy igazából kizártak minden ilyen zavaró tényezőt ebből az egészből és van az a mag a, aki, aki tulajdonképpen már képviseli a Fradit, az a Fradi tábor, azok a Fradi szurkolók és az hogy az oldalletóna izé szerencsétlen hülye, farkasházi Tivadar mit gondol éppen, azt az évvilágon senkit nem érdekel. Ő már nem jár, ő jár kap, most kap nem Ő jár egyébként aktív van. Kap jegyeket. Ezt egészen konkrétan onnan tudom, hogy a Fradi sajtósa Voli György kifejezetten egy e-mailben küldött nekem egy idézetet arról, hogy a farkas Megköszönt, hogy a Kubatov Gábor a rendszeresen ad neki tiszteletényeket egyébként. Jó, de el is megy a Teddy. Mert el, ő mert ő nyilván úgy, megy, hogy ő akkor kér. Már elég komoly atrocitás éri. Hát... Mert, hogy ugye elég komoly hogy mondjam, Hetz-kampány. Igen, ami nagyon mert valószínűleg régebb óta fradista, mint a Bohár Dániel, aki rendszeresen szidja, aki egyébként szintén a fradi digitális polgári kör tagja, ugye a megafonnak. ha a Farkasházi belépne a fradi DPK-ba, a Bohár kilépne, vagy ilyenkor? Hogy ez hogy, hogy van? Hogy... Nem tudom. Szerintem... Fogadnák egyáltalán a Farkasházit egy ilyen digitális polgári körben? Tehát ez ilyen, ilyen szintű megtérés lenne? Amúgy, hát nyilván, hogyha megtagadja a akkor, akkor biztosan meg lehet, hogy így visszafogadhatják, de szerintem ez azért így nehezebb lenne. Szerintem a balányének én nem gondol erről semmit, úgyhogy ott azzal nincsen probléma. Na mindegy nem farkasázi divadarként, de egyébként a pasként elég könnyű ezekbe be slisszanni, ezekbe a apk Tehát, és egyébként az a egyébként hogy ugye a legviccesebb, hogy Tehát a azt nem... mondta, hogy ez nem adatgyűjtés ez a DPK, tehát nem egy újabb lista készítés arról, hogy kiket hova, merre, mennyire mobilizálható emberek? De hogy nem, van benne adatgyűjtés is, de egyébként a 99%-hoz tudod mi, politikai cselekvésnek hazudni azt, hogy az, hogy kattintasz kettőt, és akkor belétél egy csoportba, és akkor azzal merőzni, hogy mikor volt tusványos, valamikor július végén, egy hónap alatt sikerült egy nagyjából 45 ezeres csoportot csinálni Facebookon, ami nem tudom, én például benne voltam a Disco Story című kiváló csoportba, két nap alatt többet lehetek benne. Na de mindegy. Na, de még visszakanyarodhatunk, hogy nyilvánvalóan nem szorosan a, a témájához a hétvényköteketőnek kapcsolódik, de hogy, hogy, hogy igen, szóval, hogy, hogy mert, hogy egyáltalán mi az értelme ennek a dolognak, és ennek azért van értelme, hogy, hogy feltenni ezt a kérdést magunknak, és erről egy kicsit beszélni, mert hogy akkor mi értelme belerángatni a, a Fradit. Mert hogy ugye látszik, hogy van, milyen, milyen, milyen töbletet ad hozzá az, hogy Fradi tehát, hogy mi az a többlet egy ilyen csoporthoz, hogy Fradi? Mi az a többlet, amit ez ad? Tehát az Ad elég jól elmondja, előbb nem ismétel, hogy ebben semmilyen innováció nincsen, semmilyen szinten nincsen ö, innováció. Igazából szerintem, szerintem ezek ilyen, ilyen, ilyen kétségbeesett pócselekvések. Hát ugye két hónap se telik el előtte a, a, a, a, a... Mi az? A Esküszöm, pont olyan érzésem van, mint uh, 2000... 5 és 2008 között Gyurcsány Ferenc el. Ja, én... Ferenc minden három hónapban meghirdett valami kurva nagy programot. De tényleg egy nagyon nagy programot valamire. És aztán három hónapig beszél róla, aztán hopp, csinál inkább egy másikat. És most ezt csinálják, csak ugye, ugye, egy ilyen ja, felfokozottabb tempóban. Szerintem itt azért nagyon fontos, és ezért egy kicsit kanyarodjunk vissza mégis csak a Fradi környékihez, ha már, ha már foci környéki dologról beszélünk, hogy ö, ö, Szerintem most sajtolják ki, vagy hát most próbálják kisajtolni igazából annak a, ilyen, nem is tudom, ilyen ellenértékét, amit ebben az, amit ebbe az egész sztoriba beletettek. Tehát az, hogy most már nagyjából tényleg ki van mondva, hogy oké, okay, a Fradi az a Fidesz csapata. Akkor most nézzük meg, hogy ez mennyire mozgatja meg a Fidesz közösségét, per a Fradi közösségét akár. Jó, hogy uh, amit belétek. Belé Szerintem az, hogy ellenőrizzük, vagy se hát, nem, nem előzzük meg, megpróbáljuk. Sima lehet, hogy nem fog ez egyébként összejönni, de, de azért annyira nem kapizsgálnak rossz helyen. Ezt azért érdemes hozzátenni, hogy, hogy a Ferencvárosi foci közeg hangadókból álló része az elmúlt években se problémázott azon, hogy jól láthatóan telepedik rá a párt a csapatra. És azért ez egy, tehát még ha nincsenek is egyébként ténylegesen olyan borzasztóan sokan, akkor is az egy ilyen látványos tömeg, meg hangos képes tömeg, és most nem a Facebook kattintásokról beszélek, hanem úgy általában véve jól néz ki, hogy ott vannak a lelátón, és sok embernek tűnik az az egyébként ezer ember, aki ez így ténylegesen érint valószínűleg, és szerintem ez egy, szerintem szerintem ez egy ilyen típusú próbálkozás, illetve hát az, hogy ennek, a, ennek az egész műfajnak a lényeg az, az, hogy te ugye nem állsz meg. Tehát, hogy Elkezdtél valamit, elkezdted egy kicsit a, az ország egyébként őszinték tényleg legnépszerűbb ö, ö, foci csapatát per sportklubját, ö, így, így a saját bűvkötbe helyezni, és szerintem itt az a lényeg, hogy, hogy itt nincs az, hogy akkor most rálépek a fékre, mert az egész rendszernek az a lényeg, hogy olyan, mint a kis gömböc, hogy mindig nőni kell egy kicsit, és ö, most jött el az a pillanat, amikor már nem lehet így, a, így kerülgetni azt a Ferencváros címert, hogy csak egy kicsit kiharapok a széléből, meg, egy, meg, meg ilyesmi. Ha nem, ha nem egyszerűen így most már akkor megeszem az egészet. Én, én, én nagyon szeretnék egy olyat, hogy, hogy akkor majdnem minden klubnál legyen ilyen digitális polgári kör, de, akkor, de azt úgy megcsinálva, hogy akkor végén ezek a digitális polgári körök meg szerveződjenek egy ilyen ernyőszervezetben, legyen nekik egy digitális polgári kör szövetségük, mint az MLS mondjuk. Tehát, hogy, hogy milyen lenne, hogyha ha, ha, legyen egy ilyen, ilyen párhuzamos struktúra a digitális polgári körökben. Úristen, lehet, hogy ezt csinálják a hát egy csomó, most ugye pont a fiatal szabály miatt elkezdte perzegetni, hogy ki kéne lépni ebből az MLS dologból, és megcsinálni egy saját ligát. Ami, amiben sajnos nem mond akkora hülyeséget. Amúgy nem, de ez egy másik történet. Csak hát az a körülmény, hogy ő nem azért mondja valószínűleg, mert hogy szakmailag jó, hanem éppen úgy érzi, hogy a, egyébként fantasztikus klubmodellje, amit felépített, az így meg, hát, hát így Amarilól egyébként most akár beszélhetünk is, ja, ja, hogy... Hát arra 175 millióról kéne azért beszélni, ami, amiről most itt szó van, hogy ez hogy indult, honnan jön meg, mi az egész történet, nem tudom, emlékeztek e hogy az egész sztori honnan indult. A, Én ami... a parkoló, vagyis most várjál, ja, Ez a mai, ez a... Ez a, a, a ami... Amit a, amit a Kubató mostanában csinál, meg amit a Fradi mostanában csinál, ez amikor, amikor, amikor ilyen, ilyen direktben neki mennek már az MLS-nek, direktben neki mennek már kimondottan az MLS elnökének, Konkrétan bulingolja a Csányi Sándor egy képpel, hogy, hogy egy, egy szándékosan olyan képet tesz ki a Csányiról, amin, amin, amin ez a klasszikus, ilyen gusztustalan, ilyen élősködő üzletember feje van. Most ezt hagyjuk, hogy az-e vagy nem egyébként. De hogy, de hogy tehát a, a tipikus egyébként a Fideszben nagyon profin kitanult lejáratás dolog, amikor még a képválasztás is olyan, hogy, hogy azért ilyen nagyon-nagyon ilyen torz legyen, meg, meg, meg ilyen embertelen és hasonló, és akkor üzengetnek, hogy nem gratulált egyáltalán senki az mls a Fradi parádist teljesítményének. A amikor tegyük hozzá, és most csak kijön az első <tos> meg, most már a második lesz, a ludogoret. <tos> ez micsoda fergeteges teljesítmény volt, a bolgár ö, bajnokot kéne agy agyon tapsolnunk, ö, Szinte biztos vagyok benne, hogy a bolgár futball állapotát nem olyan, nem olyan régen azért megismerhettük az elmaradt válogatott meccs miatt. Biztos vagyok benne, hogy a Ludogor ez, ez nem támogatja szarra a bolgár állam, és ezt ilyen hősies győzelemként kell, kell, kell elismerni, ahol az lenne a minimum, hogy a Csányi Sándor dikpikkeket küld a Kubatov Gábornak, hogy gratulálok, teljesen elképesztő. Na de, a, ahogy én elkezdtem visszafejteni a sztorit, nekem, nekem úgy tűnik, hogy az egésznek az origója egy ilyen februárban vagy márciusban egyszer csak az Orbán interjút adott a trollf pocinak, vagy volt egy ilyen beszélgetés? Igen. Nem tudom, mennyire emlékeztek Vagy nem végig és, és abba elhangzott egy olyan, hogy ő, ő nagyon szeretné azt, hogyha öt magyar uh, lépne pályára, mert hogy is fogalmazott, hogy a minden egyes passz erősíti a játékost, minden egyes pályán töltött passzal, minden egyes labdaérintéssel lesz jobb valaki, és az hogy labdába érjen, ahhoz meccset kell játszani, és tök jó lenne, hogyha öt magyar lenne. Na most egy hónapra rá, vagy másfél hónapra rá volt az MLS elnök választás, ahol Csányi Sándor egyedüli jelöltként indult, a, a általunk is kibeszélt, vagy átbeszélt MLS 2025-2030 stratégiával, és hogyhogy hogy nem, abban már benne volt ez az öt magyaros szabály annyival kiegészítve, hogy, hogy egy, ebből egy jó 21-es futballistának kéne lennie, tehát még azt, a, még azt a fiatal kérést is beemelték, amit, a, amit az Orbán ebbe a Trollfocis interjúban úgy érintőlegesen mondott, és, és Kubatov kiakadt erre a szabályra. Ugye a, a Csányi Sándor, ha jól emlékszem, elsöprő igennel szavazták meg, és egy nem. Volt a választás. Nem tudjuk, ki volt az a nem, aki nemmel szavazott. Ugye általában az ember magára tartózkodni szokott, hogyha magáról szavaz. Nem tudjuk, hogy ki lehetett az a nem. Nem gondolom egyébként, hogy a Ferencváros. De hogy a elindult rögtön egy ilyen üzengetés utána. A Kubatov konkrétan azt mondta erre a szabályra, miután megválasztották a Csányit, és eldőlt, hogy ezt a programot végig akarják vinni, hogy az elmúlt 14 év, tehát amióta a Csányi az elnök, meg amióta a Fidesz kormányon van, mert a kettő valahogy egybeesik hogy az elmúlt 14 év legnagyobb hülyesége a magyar futballban. Az a azért, pedig azért az nagyon erős verseny. Igen, nagyon erős versenyben. És külön ki is emelte azt, hogy, hogy hihetetlennek tartja, hogy az MLS úgy tud elfogadni egy programot, egy stratégiai programot, hogy arról nem kérdezi meg a profi csapatokat, és nem kérdezi meg több a profi csapatok között, talán szerinte a, a legfontosabbat a Ferencváros, ami ugye sorra nyeri a bajnokságokat, nemzetközi kupákban indul, nemzetközi kupákban csoportkörös, és hogy ez, ez egy picit ilyen, szerint egy ilyen diszonáns dolog. Ugye a Kubató vezér is kezdett el egy ilyen kvázi ligáról beszélni, hogy visszahozná azt a labdarúgóligát, ami, ami 2010 előtt valamivel még megvolt. Ugye ez arról szó, hogy a, a profi osztályok egymás együtt szerveződnek, közösen értékesítik a a marketing jogaikat közösen értékesítik, a, a televíziós közvetítési jogokat, és egymás között osztják szét a pénzt. Ez kicsit olyan, mint mondjuk a, a Forma 1 a legendás konkordszerződés. Tehát ez a, az, hogy, hogy mi mindent bedobunk a közösbe, mert hogy a közösbe van, akkor azt jobb áron lehet eladni, mintha külön-külön csinálnánk. Ez egy teljesen normális gondolat. A világon mindenhol így működik, kivéve Magyarországon, itt ugye megszüntették a ligát. Itt az MLS, ami egyébként több ezer amatőrcsapatot, programot, női futbalt, futszalt, minden francot igazgat, és ott mindenkinek ugyanannyi szavazata van gyakorlatilag. Ezt az MLS magához vonta ezt a, ennek a ligának a feladatait. A vagy... Jó, hát nyilvánról már beszéltünk sokat, hogy ezek a jogokkal hogyan zsarolja a klubokat, de hogy az MLS gyakorlatilag egyenlőség tesz egy, egy harmadosztályú női futsal csapat, és a Ferencváros felnőtt férfi labdarúgó csapata közé egy-egy szavazat gyakorlatilag az mls ben és, és ez persze, hogy a, a profi kluboknak, akik úgy érzik, hogy ők termelik meg itt a pénznek a nagy részét, fáj. Mert hogy, mert hogy ők hozzák a pénzt, és... Igazából mások kapják meg, tehát nem vesznek részt az újraosztásában. Ugye a Fradi, a Kupatov ez ezért szokta azt mondani, hogy ők hozzák haza az UEFA pénzt, amiből mindenki mennyit részesül. Tehát ha a Fradi termelé meg az UEFA-nál azt a pénzt, a csoportköreivel meg a szereplésével, amit az UEFA egyébként az emelésnek a támogatásként, amit az emelés meg szétoszt. Ja, mondjuk ez egy nagyon vicces verseny egyébként a magyar futball ö, finanszírozási háttérét is, mert hogy arról beszélünk, hogy ki hozza a pénzt, meg ki nem, tehát hogy ez, ez, ez egyébként meg egy. De most megáll egy... olyan pénzről van szó, amit valóban meg is termeltek a klubok. Tehát most itt nem arról van szó, mert a tévés közvetítésnek egy részét valóban megtermelik, hiszen az emberek nézik a tévét. Hát jó de nem egy nem nagyon kis jön. részét, nagyon nagyon, tehát, hogy azt is ugye teljesen tudatosan árazták fel őket. Tehát a. Hát jó, de, ezek, de, jó, de hogy ez, ez pont úgy termelt pénz, mint ahogy, izé, mint ahogy a, ö, nem, nem, nem, nem, nem tudom, mint amikor a Flatinál a csatornázási művekjelent meg szponzorként, hogy ja, elvileg termeled, mert hogy így bejött, de hát mégis csak állami pénzről beszélünk, amit te nem megtermelsz, hanem így igazából kapsz. Oké, oké, oké, ezt én elfogadom. Nyilvánvaló, hogyha egy köztelevízió közfinanszírozásból ö, masszívan felülárazva közvetíti az mb 1 et az, ö, az ilyen, csak távolról tűnik úgy, mint, mint hát egy Ez egy megújított szponzoráció. Nem szponzoráció, de ennek ellenére. Borozott állami támogatásnak. Jó, ja, igen. Fondanán. Oké, de ettől még az mb egyet el lehetne adni tévében, mert nézik az emberek egyébként. Ez egyébként így tehát, van. Hogy annak van egy piaci értéke, és ezt a piaci értéket nem a klubok osztják szét egymás között, hanem, hanem részesedik belőle valamilyen elve mindenki. Régen a ligarendszerbe is részesedett belőle, tehát nem tartották meg az egészet a klubok, ezem 80-90% maradt náluk amit az nb 1 nb csapatai szétozthattak egymás közt, a többi meg nyilván ment egy ilyen kiegyenlítő támogatásként, hogy felhozzák a többi klubokat, hiszen a hátországból jönnek majd a játékosok. Ne, én amúgy nem tartom ezt a mostanit, annyira mostanélvet, annyira borzasztónak, ilyenkor nyilván mindig kijön belőle, ma nem annyira rejtegetett kommunista, hogy szerintem alapvetően különösen, t, hogy, hogy ebben a mostani, mostani verzióban, amikor, amikor a, a bevételed is igazából közpénz a, ből lesz bevétel valamilyen formában, és ilyen minimális mennyiségű, tényleges nem állami bevételed van, akkor egyébként igen, izé, jusson azoknak a csapatoknak, akik egyébként fél amatőrbe játszanak, vagy amatőrbe meg a női futszál is. Tehát, hogy így izé, a közérdek az, az, ugye az, hogy sokan sportoljanak. Szóval szerintem, ez, szerintem szerintem akkor lenne reális, hogyha egyébként az NBA, egy, mert tehát hogyha, hogyha a profi magyar futball ki tudná magát termelni pénzben, és azt mondta hogy figyeltek nekünk már nincs erre szükségünk, ettől azért nagyon messze vagyunk. vagyunk Kanyar, már vissza, hogy szerintetek, hogyan lesz az a logikai bukfence, hogy a Ferencárás és a kormánypárti pártalelnök elnöke képes magát a 15 éve épülő nerven áldozatnak beállítani. Tehát a, Sőt, hogy... konkrétan szembe menni a, a saját miniszterelnöke és pártelnökének az ötletével, amit ráhúz az MLSZ elnökére, hogy az tőle származik. Igen, és, és van, az a jelző, van az a jelző, amit mostanában keveset, miértatlanul keveset használunk, de hát most ez nagyon jól ki, ki lehet karikírozni, hogy a magát a nemzet csapatának tituláló 9. kerleti egyet, és a szurkolatábra az ellentét tiltakozik, hogy magyarokat kell játszatni egy csapatban. tehát igen. Nagy, nagyon sok hülye bukfencet, és nagyon sok ö, ö, logikai csavat láttunk az elmúlt 15 évben, de amikor, amikor Képesek a frakisták tombolni, amiatt, hogy hogy jön ahhoz az emelez, hogy neki magyar játékost kell játszatni, akkor így, akkor tényleg én, ennek volt megállatörtése. Igen, ez az ilyen buszmodeinek a, a vége valójában. Hogy, hogy jó, ennél, ennél már nem tudunk tovább menni. Tehát, hogy, hogy, hogy egyébként, de És meg és ez a másik, hogy 15 év NER után, ez folyamatosan visítanak áldozati pózba, gubozva a sarokban. Hogy ez hogy jön össze, és hogy senki nem tudja hatékonyan elmondani, hogy elnézést Kubató volt, de mégis te hogy a büdös francba gondolod, hogy áldozat a Fradi, miközben ott van 25 milliárd forint állami pénz a Fradinak a számláján, már, Már nincs az egész. Igen, mert megkapták az úgynevezett Fradiváros Fradiváros projektre, tehát hogy a népligeti edzőtábort kicsit, bőv, kicsit bővítgessék. Megkapták 8 éve, az égvilágon semmit nem csináltak belőle, ugye leromboltak egy műemlék stadiont, helyére csináltak egy napelemparkot. Nem volt az műemlék, műemlék? Műemlék, műemlék volt, was. de nem az, műemlék Igen. volt. És 2022-ben jött ugye egy határozat, ami kiegészítette a Fradivárosra kapott 20. 25 milliárdnak a felhasználhatóságát, azzal, hogy működési költségekre is, ele, is, is lehet fordítani ezt a támogatást, ami gyakorlatilag ugye így megnyitotta a lehetőséget, hogy akkor így elműködjünk. Egyébként... Mekkora pénzről beszél most a, a, a kubátó, amikor neki megy a csánynak a magyar szabály miatt? Hát ugye 500 plusz 2 milliárdról nem, van a szó. a két milliárd az NSK-i, vagy mi a, az a, a sportközpontos. Jaj, tényleg, akkor 500 millió. A... Nem, nem, nem, nem, nem. Száz valahány millió, száz mert hára helyen. Százvalahány millióra. 325 millió amúgy is járna, Ja, igen. És 500 millió, ha betartott, tehát 170 millió forintról van szó, az kevesebb, mint fél millió euró. Na jó, de ő, ők összemossák a két a, a, az Persze, az állami háttérből. Mert ugye az, az állami szabályozásnak pillanat. nem mernek neki menni nyíltan, hogy egyébként. Tehát hogy, hogy, nekem az a benyomásom, hogy ott az írás Mitátának, aki ugye e, e, meg e, e állami mögött állami, van, megszalajál meg hogy nem mernek úgy neki menni. A Csányi viszont a gonosz pénzember tökéletes megtestesítő mindennek. Ugye lehet a magyar fuci foci sorosra ilyen gonosz spekulán. Stb. stb., stb., és tegyük hozzá, hogy ebben az Avral is ebben a tápasok konkrétan ez egy folytába ez a, hát hogy, vassza, vassza, hogy az Legyünk legyünk az ideológiában, ez itt tökéletesen belefér ez az állandó áldozati hogy hogy hogy hogy, Úristen, minke, minne, hogy hogy hogy a tejhatalom hatalom minden létező irányítás, minden létező pénz mellett minket, minket, minket még tényleg az ág is húz. Tehát, hogy, ezért, hogy és ez ugye, ez ugye meg is magyarázza azt, ugye, azt a közös mítoszt, hogy az állítólagosan mindenkinél jobban elnyomott Fradi, hogy nyert már az előző rendszerben is tonnányi bajnokságot, meg nem tudom, mert hogy sokkal, sokkal jobb ezt úgy előadni, és szerint, szerintem ez a teljes ilyen Fradista, mondom, közös mítosznak a része, hogy, hogy, hogy minden körülménye dacolva nekünk sikerült megnyerni, az sokkal jobban hangzik, mint az, hogy hát könyörgöm, vizé, hülyére pénzel minket az állam, persze, hogy megnyerjük, mindig az l hogyha nem. Érted? Mennyivel jobb már az elsőt elmondani. És akkor ebben a szerzati szerepes kommunikációban ugye nagyon jól bele sikerül illeszteni, hogy a, az állam meglepő módon, vagy nem meglepő módon, lehet, hogy logikus módon, de ugye ö, bő egy éve lezőrt áll az Újpest mellé. Ö, nem mint állam, hanem mint MOL ö, áll oda. Ö, a, a MOL, mint egy magáncég, ö, vagy tőzsdei cég ö, áll oda az Újpest mögé és megszületik az, az elképesztő narratíva, hogy a magyar szabályt azért hozza létre a Csányi Sándor, meg a, meg a Minisztériumi háttérintézmény, hogy az újpestet ö, igen, mert hogy az Újpest nem tartja be, és hogy ez, ez nekik miért mert az Újpest vállalata nem akarja betartani ezt, mert hogy ugye ők tényleg csak azt a 175 millió forintot tudják elbukni, mert nincsen államének kiemelt a, a, akadémiájuk. Ugye azt, azt ezek, az érve, ezek az érvek soha nem mondják el, hogy egyébként lehet, hogy most hogy egy, hogy egy kicsi, hogy lehet, hogy ez egy, ezt lehet egy ilyen verseny egyelőtlenségnek mondani, hogy ők nem kapják meg azt a két milliárd forintot, hogyha nem szerepeltetnek magyar. De azt ugye senki nem teszi hozzá, hogy jó, de az elmúlt 5-10-15 évben te azért mennyi pénzt kaptál, mert hogy, hogy, hogy, hogy neveljél fiatalokat. De igen, és akkor kialakul ez a narratíva, hogy a bezzeg az új Pest nem tartja be ezt a szabályt, tehát az egész rá lett kihozva és akkor jön visszakanyarodunk a kiváló a digitális polgári körhöz, amiben sikerül a bajnokság nem névadó szponzora, mert nem névad, de ugye a bajnokság egyik fő Hát az állandó minden, minden, minden mezen kötelező nagyban szerepelnie, kivéve egyébként a Fradi mezén a szerencsjátékzéértének, ott valahogy eltekintettek a dizájn miatt, hogy ilyen ekkorában, hogy a hatalmas rohadtban legyen És annak a cégnek, amelyik a Tipmix brandnek a tulajdonosa, az benne van a fradi uh, digitális polgári körbe. De most kézeli, ugye ezt azért többen... Ez fordított most a helyzetben érdemes fel, de most többen fejlták a figyelmet, hogy ezt most képzeljük, de az újpestel. Tehát az Újpest DPK-ba uh, belép, mondjuk, vagy mondjuk Csányi Sándor lép be, vagy nem tudom ki, vagy otp vezető, vagy a szerencséjáték a, a vezető, akkor ak itt ak tényleg, akkor ak ak már lehet, hogy megint a székházat, orszó van, nek a szadisták. Igen, igen, igen, ez a, igen. És ilyen egészen több és akkor ugye ne felejtsük el azt, az el azt az elképesztő fordulatot, hogy a nemzeti sportban lehet, szőlősi György ö, ö, megérkezett, és írt egy, egy egy cikket, ami hát nem kimondva, de azért a Kubatov Gábornak volt címezve, hogy, hogy, hogy micsoda hülyeség igazából, amit, amit így állítanak ezzel a fiatal szabályok kapcsolatban, és hogy, és hogy milyen jól muzsikálnak valójában a fiatalok, és hát ezekre a kritikákra adott válasz, ami ez a, hát nem kell hozzá nagy ilyen kremlinológusnak lenni, hogy az ember így elkezdje összerakni, hogy úgy tűnik, hogy a Fidesz annyira elfoglalta az államot, hogy igazából már csak rajta belül tudnak viták lefolyni, meg ilyen frakciók. Legyünk azért a Magyar Péter is egy kicsit ennek a része, hogy, így, hogy még az ellenzék is a Fideszből vált ki, annyira túlnőtt magán a Fidesz. És hogy itt igazából az a szórakoztató, hogy a, annyira, annyira kerül, kerülgetjük a lényeget, hogy a, a Fradinak az, az elnöke, nem meri azt mondani, hogy, hogy ez az ötlet hülye hogy ez az ötlet hülyeség volt miniszterelnök úr, pedig hát az ős forrása az konkrétan Orbán Viktor ennek, a, ennek az ötletnek, vagy legalábbis úgy akartak csinálni, de. tehát hogy nyilvánvalóan teljesen tudatos volt, hogy, ő, hogy ott kotyogja ki először, és ezért úgy csinál, mintha ez a Csányi Sándornak lett volna egyébként az egyszemélyes ötlete. annyit már nyilván nincsen, hogy azt mondja, hogy Orbán Viktor ne haragudj, de éppen tönkre a kiváló klubunkat, és micsoda ilyen futball nulla hülye vagy, hanem, hanem a Gianni Sándorról állítja ugyanezt, aki igazából eléggé úgy tűnik, hogy, hogy, hogy inkább kérés teljesít jelenleg, mint ö, egy saját víziót dolgozott volna ki. És azt lejön nagy durva csavar, ugye, hogy négy, négy vagy öt év után, nem emlékszem, hogy 21-ben vagy 20 volt utoljára a Fradi playoffba a bajnak az Tehát négy vagy öt év után bejut úgy, a playoff-ban, hogy nem csak a bajnokságban játszatja túl, most idézőjelett mutatok, a magyarokat, hanem mivel, hogy formában rendülnek olyan játékosok, mint a Gruber Zsombor, meg a Szabó Alex, ezért már a BS-eletezőbe is elkezdi őket játszani, és szépen be, bemennek a, a playoffba, úgyhogy évek óta a tényleg megegyezhetetlen nevű ö, légiósokkal teletűztenve évek óta nem sikerült eljutni a bajnokok ligája előszobájáig sem. Hát, és mindezt úgy, ugye, hogy a Fradi hagyományosan azért igazolt le minden évben egy-két magyar, hogy aztán már garantáltan röhögjön rajta mindenki, hogy akkor még egy játékosnak tönkretették a karrierjét. A, egyébként a Gruber Zsombor is ilyen lett volna, elég valószínű, hogy ez a fiatal nem jön. Hát kukáig -e, a Gruberről azt történik, hogy, hogy, hogy hoznak uh, uh, Izraelből egy légiost a nem tudom, fogalmam, nem tudom megérni, kancsiaski Kivili, nem, nem tudom, mindegy, Kancsikovszki, nem tudom, tényleg nem tudom megérni a nevét elnézést, uh, sportás. Uh, emiatt kiteszik a Grubert a BL uh, uh, keretből, uh, majd jön az első bajnoki, és Háromból három gólban van benne, ugye a Kazinsz barcika ellen, meg is mondja bele a kamerába, hogy én, hogy én azért csinálom ezt, mert, mert nem akarom elfogadni ezt a helyzetet, és látszik a csávon, hogy dolgozik benne az ideg, hogy szét az ideg, hogy, hogy ő tényleg bizonyítanak akarja, akar, és ezért, ezért visszakerül a BL keretbe, és ott is működik. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából ez a magyar szabályosdi meghozza ö, neki is az áttörést, meg, a, meg a, ennek a konfliktusa a fradi ö, attitűdjeivel, és, és, akkor, ja, és akkor erre jön ugye a válasz, erre van az, amit már az előbb idéztünk, jóval előbb, fél órával ezelőtt, hogy, hogy nem azt mondja ö, Kubatov Gábor, hogy hát, mégiscsak bejött ez a magyar szabályosdi, hanem azt mondja, hogy te szemétuzsorás! Nem, nem gratuláltál nekünk, te szemét bankár, mégsem mondod azt, hogy milyen jó nagy csapat ez a Ferenc -száros. És hát a másik kurfli az, hogy, a, hogy igazából már a nemzeti sport se fogja megírni, hogy na, ugye igazunk volt, ugye a Gruber miatt, hogy akkor a fiatalok mennyire jól működnek, hiszen Fradi menet közben a nemzeti sporttal is összeveszett, és elkezdett saját médiabirodalmat építeni, tehát gyakorlatilag... Én azt emlendem ki, hogy nagyon örülök, hogy használtad a kurfli szót, ez mindenképpen jegyezzük fel itt, De. Egyszerűen, hogy összeszámoljuk, hányféle szót használunk ebben a műsorban. De az a lényeg, hogy pont arról a nemzeti sportról van szó egyébként, ami, ami ott van minden nap Orbán Viktor, asztalán, amit, amit kinyomtatnak neki tusmányoson, amit, amit, amit mindig magával visz, És tehát amikor, amikor csányival összeveszik az Orbánhoz ered köthető gondolat miatt, akkor utána összeveszik azzal a lappal is, aminek a kimondott rajongója a miniszterelnök, amit bár megjegyzem, máig nem értem, hogy mi, mi a francot lehet rajongani még egy olyan print újságért, ami kinyomtatja a tegnapi eredményeket, és gyakorlatilag nincs benne semmi ja, nagyon durva, igen. Nagyon ritkán jutok hozzá a nemzeti sporthoz, mert, mert bevalom, erre sajnálom a pénzt már, de amikor kinyitom, azt látom, hogy gyakorlatilag nincs benne tartalom. És akkor az ember, voltunk azért már együtt is külföldön, belenéz egy bármilyen nem külföldi sajtó, termékben, mondjuk egy meccs másnapján, egy válogatott meccs másnapján, amit Olaszorszába belenéztünk, és mit látunk, hogy elemzések vannak a mérkőzésről, ilyen, ilyen hatalmas ilyen leírások, meg, meg még. Igen, igen, meg. igen, és úgy tűnik, mintha nem, nem ilyen élménybeszámoló lett volna, hogy és akkor a kocsmában milyen jó hangulatú, de izé, nem is tudom, kivel találkoztak, hiszen erre vannak a fenzinek, hanem, izé, hanem, hanem igen dolgok. És na de, igen, és akkor, és, és akkor ezzel a nemzeti sporttal már az is csoda, hogy, hogy lehet ezzel a nemzeti sporttal összeveszni, hiszen konkrétan nem állítanak soha semmi soha értelmezhetőd. Semmi. Nem, nem fognak kérdezni. Tehát nem, nincs olyan, hogy egy sajtótájékoztatón valakit kérdezenek, mert úgyse fognak válaszolni rá. Nem is teszik fel a kérdést, hiszen az újságíró is félti a saját seggét, mert akkor nem fog legközelebb információt kapni, nem, fog, nem fogják meghívni legközelebb ilyen háttérbeszélgetésekre, valami jobb fajta étterembe általában. Tehát egy csomó dologból kimarad, és félti ezt a pozíciót, ezért ő nem fog kérdezni, de nem is ír meg semmit. Tehát, hogy ő, ő szívesen eljár ilyen sajtóreggelikre, ők el lesznek, és a, és a nemzeti sport pedig, hát... Hát az az marad, ami eddig. Igen, ott és. Tart, hogy, de, ott hogy, tart, tart. De, de az egyébként nekem egy teljesen érthetetlen dolog, hogy a Kubatov hogy tudott összeveszni a nemzeti sporttal. Ez a lap, ez, ez, ez, amit egy ez, ez, telefonkönyvvel veszne hát, Én nem, nem <laughs> tudom elképzelni, hogy mi a franc. Igen, igen. És, hogy, és hogyha jól értem a narratívába akkor az volt, hogy egyszerűen a nemzeti sport, board, nem, nem, nem adta meg a kellő tiszteletet a Fradinak, ami hát én bevallom utoljára még a avasi lakótelepen, a középszer utcán hallottam ezt érvként, ilyen random hogy nem adta meg a kellő tiszteletet, ami nyilván az volt, hogy így ízni, kötekedni akartam valamivel, és azért azt jöttem, hogy csúnyán nézett rám. Tehát, hogy te, nem is értem egyáltalán, és ebben egyébként az a külön jó, hogy a nemzeti sport azóta se különösebben vette fel a keszült. Tehát ez a szőlősi Györgyféle kiváló iromány volt az, az ami úgy tűnt, hogy reagál a különben nem tűnt úgy, mint egy a, a nemzeti sport felvette volna a kezdődőt, pedig itt aztán én minden pofolyó helyre megy. Igen, azt nézem, hogy, hogy hol volt. Ja, és még volt egy sztori ebben a, ebben a, ebben a történetben, már amiről még nem beszéltünk, ez a, a, a Csányi-Kubatov konfliktusnak az a része, amikor a Fradi tábor ugye nyíltan szidja Csányi Sándort, és erre Csányi Sándor megsértődik. És a nemzeti sportban megjelenik vele egy interjú, ahol, talán az nemzeti sportba volt, ahol gyakorlatilag számon kéri a Kubatovot, hogy pártvezetőként, klubvezetőként miért nem határolódik el ezektől a sértéscunamitól, amit, amit a Csányi kap a stadionban. És hát, ha jól emlékszem, akkor erre is Igen. válaszol Kubatov. Hát várjál, ez szerintem, ennek a, ez szerintem ennek már az előzménye is nagyon vicces, mert hogy igazából azon, azon ment a hírik harag, hogy, hogy a magyar kupa döntőjén ugye a Csányi, vagyis hát az MLS közölte, hogy ők a szokásos magyar vár, ennyi mondom, a, a puskás meccsére használt rendszerbe fogják eladni a, a jegyeket, hiszen ők a rendezők, ők tehát hogy ez az ő meccsünk. És ezen a Kubatov elképesztően megsértődött, hogy nem ugye a Fradinak az eddig ilyen klubkártyás, szkenneres megoldásával intézik el, ami már eleve nonsensz, hogy mi között van neked ahhoz, hogy egy nem általad rendezett meccset, és még a Kubatov már meg is üzente előre, hogy nem tudja garantálni a mérkőzésnek meg a biztonságát, a biztonságát mert... meg a... Hogy nem fogja meg... befizetni a büntet. Igen, ami legyünk őszintén, tulajdonképpen, tulajdonképpen az történik, hogy a, hogy, a, hogy a Kubatov Gábor lehet, hogy egy picit megijedt attól, hogy azért egyébként mint egy jó pár, ö, hogy is mondjam, erősnek számító fradista gustustalannak tartja azt ami, az, azt, ami a Fradinál történik, és most hosszú évek után akár ők is bemehetnek egyébként a kedvenc csapatukat megnézni a stadionba, mert nem kell megadniuk még az édesanyjuknak a nevétől, kezdve a lakcíménát minden. E, igazából lesz, hogy nem a, nem a Fradi választja kimol ki, egy, nem általánosz előzmetsz, kiket engednek be. És ez volt az alap konfliktus ebben. Az alapkonfliktus, ez egy nagyon régi alapkonfliktus, egy viszonylag kevés és megpróbálom jól leírni majd a történetet, de ugye ez egy nagyon régi, van. nagyon régi, hogy mondjam, sztori a Kubatov és a Csányi között, még 2014 15 között kezdődik azzal, amikor szintén büntetések mennek, még a, még a hát itt 2014 előtt még a, a a szkenner előtt, mert amikor még beszél a kubatovval a táborral, akkor történik egy olyan, hogy a tábornak a vezetői elégedetlenkednek, hogy a Fali nem tud valamit kezdeni az MLSZ vezetésével, hogy kártya van, hogy kártyarendszer van, hogy büntetések vannak, stb. És nagyon-nagyon egy igazából egy informális megbeszélésen, és a a Kubatov állítólag, tényleg azt mondom, hogy állítólag azt mondja, hogy jó van, figyelj, ha srácok, valamit akartok, akkor ne nekem mondjátok, nem menjetek a, a csányinak a ház elé, tüntessetek, menjetek oda. Ez, ez kimegy ez a, ez a beszélgetés, kiszivárog, ki és a, a Kubatov rendőrségi meghallgatása kell, hogy menjen emiatt. És aztán persze ez, ez, ez elrendeződik, ez a, ez a konfliktus. Aztán ugye össze is vé, vész ugye a kubatova a saját táborával, és megpróbálja lecserélni, aztán nem sikerül 2017 óta pedig. Ugye, ugye, hát domestikálja őket. Uh, ugye, ugye akkor ugye, volt a legendás meg... molinója a Fradi tábornak, a Fradi nem párt csapat, vagy nem is tudom, mi volt a, a felé. A Fradi nem párt csapat ingyen, igen. Egy... Hát az már régen volt, azóta igen, már. Ha vannak rosszul öregedő mondatok a magyar futballban, vagy molinók, akkor, akkor ez az egyik. Igen, és ö, amúgy szerintem, tehát a, a, a, és akkor azt hiszem, hogy ez a záró blok lenne a magvas gondolatainkban, hogy én ugye eredetileg nagyon szerettem utálni a Fradit, tehát hogy ez, ez egy ilyen klasszikus ilyen mérce volt, hogy oda azért, hogy elmegyünk, az tényleg ez az ilyen jó leső gyűlölködés, de... De így is botrányosnak tartom, amit egyébként ezzel a klubban csinált ez a kormány, mert hogy lehet, hogy profilet, lehet, hogy szép lett a stadion, meg ilyesmi, de a futball szurkolói létben az egyik legjobb dolog az az úgynevezett szuverenitás, csak hogy egy divatos szót használjak, és ennek a klubnak, ennek a közösségnek minden szuverenitását elvették mostanra a felülről. Az, az nyilván mindenkinek a maga, nem is tudom, magaslata, hogy ez mennyire tapsol. Hát jó, jó, meg az értelmezés kérdése, hogy elvették a szuverenitást, vagy egyébként boldogan tapsolva némi apró pénzért, mondjuk, és az apró pénz, mondjuk, vagy sikernek, vagy bárminek, vagy új stadionnak, ezért odatta a szuverenitást, ez mondjuk ez, ez a véredmény Bol már nem hát teljesen mindegy, szerintem, de, de, de szóval lehet, hogy nem elvették azt, hanem, hanem inkább adták. Jó, szerintem. Erről még, szerintem még egy olyan két és fő három órát nyugodtan tudnánk beszélgetni. volt. Te a tárháza a gondolatainknak, meg a, mondja, a kombinálásnak. Úgyhogy ezt most egy ilyen hadásidő miatt leginkább berekeztjük, és szeptemberben visszatérünk. Ja, puszi! Sziasztok!